Qardaş, sən belə dedik 2012-də mən saytım saytımıza saytına baxırdım. Demişəm Əli Hələbiyə barədə, bəs Şeyx Rəbi onun barədə nə deyəndə mən dedim ki, bu məsələlər girişməyin, bu Al-Nars olan söhbətdə bu məsələdə xəvarislər istifadə edir. E, bəli, mən deyirdim onu, deyirdim, lakin <coughs> nə hətta müdafiə edirdim Əli Hələbinin? E, hətta lejna ona e, baxmayaraq təsir etmişdi onun bəzi fikirlərinin, bəzi kitablarının. Yəni timmildi, hətta Şeyx Rəbi ne şeybə baş şeyx iseymin e, dünyasını dəyişəndən sonra onlar Hələbədə dəyişiklik baş verdi. Məsələn Hələbə rəuldü ki, məqalələ çıxanda Şeyxrəbirin bir yerdə idilər. Şeyxrəbi və sairə yəni bir dəstə idilər. Ola ki, böyük şeyxlər öləndən sonra Hələbə dəyişildi və müəyyən artıq fikirlər çıxardı ortaya. Və o vaxt da mən hələ o fikirdim ki, hələ o normal adamdır və ola bilər elmi söhbət kimisə hətta mötəbər şeyxlərdən ansafir, mötəbər adama, mötəbər şeyxlərə dedisə bu normal aldı. Yani, e, yəni bu elmin müsəsədir. Yəni varmı orada, nə idi, blaçın bu başki adamlar bu səlim bu biraz bu məsələləri səbəb olduğu, səlim ümiyyətlə 2 dəfə səbəb olur bizim yəni sə mənim sələf minhəcinə qalmağıma. Birinci Mədinəyə gəlməmişdən qabaq o da o ixvanlardan burada danışırdı ki, Bakıda. Hətta biz gəndəndə Mədinəyə gördüyü ixvanlar bizim ətrafımızdadı və nəvət edirlər bizi. Onda mən qardaşlardan iki bu nə səbəb, bu başqa şeydirlər? Biz e, belə təlim almamışıq. Onlar ixvanlığa dəvət eləyir. Bir o vaxt səbəb oldu. Bir də yenə indi. indi yenə, yenə o səbəb oldu ki, minhəcə müraciət elədim, gördüm ki, ha, bu düzgün deyil. Ki, biz də şəxslərə bağlıdıq elə. ya kimsə minhəcə əhlüsünə və el-Cuman olsa onsuz da qabul olunmacağı və də olunacaq. Və o vaxtı təbii ki 2012-də başlayılan kimi eldirdi. Nəinki 2012, 2015-ə qədər, əgər 2014-əcən hətta bu, bu başqa advokat bu o onun bu başqana danış danışmayınca. Belə ki onunla danışdım və sonra ə, çıxdı, hətta forum, sələfiliyi iddia edən forum. Onlar onlar da çıxanda artıq gördüm ki, başlanıb fikirlənməyə. Gördüm ki, gördüm ki, vəziyyət səndə mə. Biz min həc məsələlərinə fikir vermirdik. Yəni xəvariş də və məgərəsəmdir ki çox məsələlər hələ hələ ilə hələ məs bağlıdır. Hələ kimlə söhbət etsən məs gedib Ələhləbinin oub üsullarına hansısa şey sələfi dairəsin çox böyüdü, hətta birə təhlil girib çərir. O adamlar ki məsələn xuruc görürlər, onları sələfi görür, onları sadəcə dir xətadır, amma çıxartmıya, şey eləməyə dini Və bu problemdir. problemdir. ona görə elə gördüm ki, ki oradan problemmiş. Əhmədsulaman cəman sələfi dedim, ki məsləhət deyil o və ona bulaşmayın, Yəni çaşdırmayın, yəni orada bir ciddi bir şey yoxdur. Yəni onda sadəcə bəzi fikirlər var mırdı. Mən bilmirdim əslində. Varmırdım çünki maraqlı deyildi mənə. Hətta indi də məsələn mən qardaşlara indi də məsləhət görürəm ki, e, ordakı bəzi məsələn elə indi bu məsələ Min həzm zaydnama, elə söhbətlər var ki, bura aid deyil. Mən yenə onun tərəfindeyim. Amma min söhbəti o Saudiya ki, onu burada qabartmaqla sahibim. Bəziləri danışdılar Göknə burada qabartdıram, yoxsa məsələn Hələbinə yox. Mən Əsas burada e, bizim tələbələrin arasında olan bəzi o hələbiki fikirlərə meyillilik və ya o fikirlədilər və ya var. Yəni, onlarla əsas istəyirəm bu məsələlərin müzakirəsini, e, yəni, onlarla müzakirəsini edirəm. Yoxsa əli hələbi və s. bunu özləri gətirlər onlar. Hizbirlər və ya hizbirləri meyillik, onlar özləri gətirlər bu fikirləri və zənnən danışırlar.